you mm -hmm. Wie, wie krass bin ich denn ausgenockt? Wache ich da jetzt wieder auf? Das überlasse ich dir. <lacht> Möchtest du noch ein bisschen rumliegen? <lacht> okay, ich äh, wache mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder auf und bin verwundert, weil ich auf der Erde liege und <lacht> ja. Was ist denn passiert? <lacht> Irgendwie tut's weh. <lacht> Du bist von einem Pferd mitgeschliffen worden und, und kurz bevor es die Klippe runtergesprungen ist, hast du dich gerade noch lösen können und, und plötzlich warst du ausgenockt, offenbar, kurz. D dir geht es gut? Du weißt, wer du bist? Weißt du, wo wir ja. sind? Ja, ja, aber was ist mit dem Pferd? Da würde ich vielleicht nicht gucken gehen. Nee, also das wird es nicht überlebt haben. Ja, aber wenn es sich jetzt irgendwas gebrochen hat und da unten liegt und Schmerzen hat, dann. Müssen ich gehe gucken. gucken. Ich glaube nicht, dass es noch lebt, aber ich, ich guck mal einmal über die Klippe. Okay. Ähm, du gehst den. Du folgst der Blutspur des Pferdes. Es hat auf dem Weg ordentlich was verloren. Siehst die Wagenspuren. Und guckst dann die, der, der Blutspur hinterher die Klippe herunter. Ich hätte gerne von dir, Romy, eine... ja, ja. <lacht> <lacht> Hätte ich gerne eine Stabilitätsprobe. Ja, geil. Das kann man ja nur weiter bergab gehen. Ich habe es überhaupt nicht geschafft. <lacht> überhaupt nicht. Du siehst den zerschmetterten Leib eines Pferdes welches gespickt ist durch mehrere Holzlatten, mhm. ähm, ein Anblick, der dir Schwind, äh, leichten Schwindel und leichte Übelkeit hervorruft. Und ich hätte äh, deswegen gerne von dir zwei Stabilitätspunkte. Oh es <lacht> wird immer weniger. Habe ich noch 42? Ich bin auch schon ein bisschen angeknackst. Ja. Du wolltest nachgucken? Ja, weil ich weil sonst keine Ruhe gegeben hätte. Weil sie meinte, das Pferd könnte noch leben. Ja, Hallo. War klar, dass, ja das hat sich nur ein Fuß gebrochen. Ja. bestimmt. So wie bei Austin Powers. Hallo, ich lebe noch. Hilfe! <lacht> ich glaube, die Beine sind nicht gebrochen ah, doch. Ja, also, ich, äh, mir wird ich ein bisschen gleich ich erbreche einige Hostien <lacht> die Klippe runter und ähm, versuche mich dann kurz zu sammeln und gehe wieder zurück zu den beiden und sage das Pferd lebt nicht mehr ich bin zwar kein Arzt, aber da, da ich, <lacht> darauf würde ich alle Wetten abschließen, dass das nicht mehr lebt Ja. Die ganze Mühe umsonst. <lacht> ähm, ja, ich würde dann auch noch mal gucken, ob ich Eva irgendwie helfen kann mit äh, Erste Hilfe, wenn ja, sie irgendwas ja, ja. braucht. Du kannst die. Na ja ein kleines bisschen was mal gelernt. Nein, nein, nein. nein. Was sie feststellt, hin. ich, ich mache es noch schlimmer. Was sie feststellt ist, dass sie ein einen sehr großen blauen Fleck an der oberen äh, linken äh, am oberen linken Sch äh, linken Schinkel, äh, an der, an, an, Schinkel an der Entschuldigung an der linken an der linken Wade hat und seitlich okay ja okay um. ich würde gerne versuchen aufzustehen es fällt dir schwer Zumindest auf dem Bein, wo du getroffen wurdest. Es bereitet dir Schmerzen und ein Humpeln ist wahrscheinlich. Okay, ich stütze mich auf Luisa, um besser stehen zu können. Sollen wir vielleicht wieder ins Hotel zurück? Das wäre jetzt schon wieder zu aufregend. Ja, wie kriegst du das denn hin? Naja, ich habe ja keine andere Möglichkeit. Hm. Ich weiß nicht, gab es in, gab, haben wir in der Stadt irgendwo was gesehen, wenn du jetzt nicht laufen kannst, müssen wir gucken, dass wir irgendwie einen Karren ausleihen oder so. Und dich dann darauf schieben? Ich weiß nicht. <lacht> da unten an der Klippe liegt einer. Ja, ich glaube, der ist nicht mehr einsatzfähig. Ja, oder so, so, so Krücken oder sowas würde vielleicht ja auch helfen. Ja, aber es ja. war jetzt nur ein Tritt, also das ja. ist ja kein Bruch. Das wissen wir nicht. Wir haben beide erste Hilfe verkauft. Das kannst du wahrscheinlich besser einschätzen. Ich wollte gerade sagen, ich will mich einfach mal selber äh, verarzten. Darf ich? Na klar. Oder, an oder Anweisungen geben vielleicht ja. durch Eigendiagnose. Ich, ich, ich will das mal abtasten und untersuchen. Ja, geschafft. Ähm, der... Pferdetritt ist äh, natürlich sehr unangenehm. Es ist wohl eine innere Blutung dadurch zustande gekommen. Ähm, würdest du so diagnostizieren? Was ähm, allerdings mit äh, Wundauflagen also das sollte, daran solltest du jetzt nicht verbluten, aber eine Wundauflage und kühlen wäre halt super, das Bein nicht so belasten ähm, und vielleicht noch nicht Eine Krücke wäre schon hilfreich, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht könntest du, wenn du nicht Material da hättest, um dich zu verarzten, weiter. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob du jetzt was mitgenommen hattest. Äh, aber das könntest du auch vielleicht mit äh, Naturheilkräutern oder sowas ein bisschen die Heilung beschleunigen. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas dabei habe. Ich meine, ich hätte... Also Skype Hell und Lupe habe ich dabei, aber... Ja, <lacht> kannst du natürlich auch benutzen jetzt. Kann man natürlich auch mal ins Bein stechen. Ja, und dann mit der Lupe reingucken. <lacht> ich habe Witz, hab witzigerweise tatsächlich einen, ich habe mir einen Medizinbeutel aufgeschrieben. Also so ein Erste-Hilfe-Beutel. Ah. Mit Pflaster und Schere und Nadelfaden, Pinzette. Ja, vielleicht ist das ja eine stumpfe Verletzung. Also ich glaube da. Aber vielleicht ist da ja jetzt also zumindest irgendwie so ein Verband oder sowas drin. Irgendwie. Irgendwas, was, äh, was, was vielleicht so, so gegendrückt, oder? Ist das nicht bei Blutungen gut, wenn das irgendwie so abgedrückt wird? Ich bin da ja. leider überhaupt kein Experte für. Ich würde gerne mal ein bisschen rumschauen, ob irgendwo ein größerer Stock rumliegt, den ich nutzen könnte. Ähm, ja, es ist nicht so die baum, baumreiche äh, Gegend. Also äh, in der Stadt würdest du anscheinend mhm. mehr Glück haben. Da findest du außer hohem Gras und Stein und klein hier und da selten mal ein kleines Stöckchen. Nix. Ich habe noch eine, äh, hätte noch eine etwas merkwürdige Idee, was ich aber irgendwie gerne ausprobieren würde. Und zwar habe ich ja in meiner ähm, Ausrüstung dieses kleine handgeschriebene Buch meiner Großmutter, die da ihre ja, sag ich mal, ganzen Sprüchlein ähm, drin hatte, ne ja, ähm, ganzen äh, kleinen Weisheiten gegen Leiden und Krankheiten und so weiter und ich würde einfach mal da durchblättern, ob ich irgendwas Passendes finde, äh, auch wenn ich eigentlich ja sehr skeptisch gegenüber sowas bin, aber ich denke mir halt irgendwie, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll und es ist so schon so viel crazy shit passiert. Jetzt ist, das ist jetzt auch, auch einfach mal, das ist jetzt <lacht> auch einfach, ich, verli ich verliere auch langsam den Stand. Und ich kann es einfach mal ausprobieren. Warum nicht? Wenn es nicht funktioniert, dann halt nicht. Aber vielleicht. es <lacht> <klappt's> ja. <lacht> ja. Deswegen äh, würde ich mir ein Büchlein nehmen und einfach gucken, ob da irgendwas steht zu, weiß nicht, Prellungen oder Knochenbrüchen oder sowas in der Art. Äh, mach doch mal eine. Hm. Mach doch mal eine. Ja, es ist, es ist natürlich nur ein Buch, <lacht> aber mach mal eine Bibliotheks. Yeah. Ja, hab's geschafft. Ähm, Sogar den, den schweren äh, Wert. Also was, Ding, du, was, du, schwer. was du findest, mehrere Heimkräuter, die dazu passen könnten, oder mehrere Tinkturen oder Öle. Mhm. Äh, schmerzlindernd wäre in dem Moment sowas wie Pfefferminzeöl oder Teebaumöl äh, oder Kampfer. Ähm, Arnika wäre nicht verkehrt. Ähm, es gibt auch was, wenn es dolle geschwollenes ist, samen also die Frage, mhm. ob du sowas hier kriegst. Es kommt mir mhm. jetzt alles nicht wie was vor, was ich gerade so dabei habe, ähm. oder? <lacht> also ich weiß nicht. Außer du hättest jetzt irgendwie dir extra schon solche Sachen dazu gelegt, aber nee, auf der Insel... Nee. Nee, nee, nee. Also ich habe halt nur so einen kleinen Kulturbeutel, ich denke nicht, dass ich da jetzt sowas drin habe. Nee, also ich wollte halt einfach nur gucken, vielleicht steht da auch irgendein so komischer Spruch drin oder irgendwas wie, äh, weiß ich nicht, mal dieses äh, komische, okkulte Zeichen über die Wunde und dann wird besser. Das ist ja mehr so ein kleines ähm, Volksmagiebuch im Prinzip. Also da werden sicherlich auch so Kräutersachen drinstehen, aber halt auch so, so abergläubische Heilsprüche mm, und sowas. Okay. Deswegen, also ja, geht also, über das... Meine Großmutter war ja schon so ein bisschen witchy, sage ich mal, eine witchy-woman. <lacht> <lacht> nee, und, genau, Also sie hatte halt so kleine, äh, kleine Sprüche ne, drin, gegen böse Geister, für Schutz, gegen irgendwelche Leiden, über Mondphasen, sicherlich ne, auch Kräuter und irgendwelche Steine und Pflanzen und Pilze g und was auch immer, aber halt auch so, ja, so Volksmagie im Prinzip, so ganz einfach. Äh, glaubt, glaubt Paul denn selber daran? Er interessiert sich dafür, er ist halt skeptisch, aber interessiert. Und wie gesagt, er hat jetzt so, ein, so viel crazy shit erlebt, seit er auf dieser Insel ist. Und er verliert immer mehr den Verstand, dass er sich halt denkt, scheiß drauf, ich probiere das einfach aus. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, aber Schaden kann es ja hoffentlich nicht. Also es kann ja hoffentlich dadurch jetzt nicht schlimmer werden. Das dann, muss so sein. Dann mach doch mal nochmal einen... Ähm Okkultismuswurf, wenn du weiter noch in dem Buch blättern ja, möchtest. Ja, möchte ich. Geschafft. Du findest auf einer der letzten Seiten eine Anleitung, wie du ähm, durch Blut von Vögeln, ähm, Spucke <lacht> und weißem Sand und einen kleinen Spruch dazu, ähm, der wundheilfördernd sein soll. Okay, also brauche ich alle diese Sachen oder eine davon? Nö, nee, alle davon. Ah, okay. Ist da, ist da weißer Sand <lacht> zufällig? Es gab auf dieser Insel an den Strandgebieten schon weißen Sand, ja. Mhm, okay, aber nicht da, wo wir jetzt gerade sind? Da oben nee, okay. vereinzelt schon noch, ja. Okay. Nicht, also Es ist jetzt nicht so eine durchgängige, aber du hast da immer mal wieder an mhm. Ansammlungen von Sand, ja mit dem Vogelblut, das bringt mich natürlich jetzt in die Bretouille. Als Ornithologe ist das natürlich schwierig, ja. Ja, also es ist ja schon fragwürdig. Ich weiß nicht, liegt da irgendwo so ein toter Vogel oder so? Nein, aber, aber, aber, aber Pferdeblut habt ihr da. Hey. Ich wollte hat, er, hat, er, hat er das Pferd nicht zufällig irgendein Vogel mit in oder so? Heute, nicht. Heute Schade. nicht. Aber vielleicht ja, kann man es ja mit dem Pferdeblut ausprobieren. Ich meine, Tierblut ist Tierblut. Oder ein Viertel ja. ist bereit für eine kleine Blutspende. <lacht> einfach mal Handstechen und gucken, was passiert. <lacht> äh, ich zeige euch einfach diesen, diesen Abschnitt und sage, guck mal, ich, äh, es kam mir gerade in den Sinn, meine Großmutter hat hier dieses seltsame Buch mal ähm, geschrieben. Es ist voller seltsamer, volksmagischer, ich würde es als Zauber oder kleine Rituale bezeichnen, Es soll hier zur Wundheilung helfen. Ich weiß nur, also das mit der Spucke und dem weißen Sand kriegen wir hin. Das mit dem Vogelblut, weiß ich nicht. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich finde, wir haben eigentlich nichts zu verlieren, aber Moscherie, los! Entscheiden. Töte einen Vogel. Ich, Töte einen Vogel. Ich, würde jetzt, ich würde jetzt keine Spucke auf ihre Wunde aufbringen, wenn sie möchte. Das äh, fände ich jetzt auch übergriffig. Deswegen... Ich finde das schön, dass wir hier über Konzent reden. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, also ich muss sagen, ich finde die Verletzung nicht so schlimm, dass ich jetzt dafür ein weiteres Tier sterben lassen will. Nein, aber man könnte es ja mit dem Pferdeblut versuchen. Also vielleicht, vielleicht hat, sie, hat meine Großmutter <lacht> das ja auch einfach nur gemacht, weil sie gerade irgendwie einen Huhn geschlachtet hatte. Und dann hatte sie gerade vor da. Vielleicht geht es ja auch mit anderem Blut. Ich weiß es nicht. Also. Aber eigentlich möchte ich nicht, dass einer von uns die Klippe darunter klettert. Ja, Henrik meinte ja, es hat äh, Spuren schon hinterlassen. Ja, es wurde ja in den Hals gestochen. Also es müsste ja auch davor rumgeblutet so. haben. Mhm. Mhm. Muss es frisch sein, Lene? Ja, das steht da nicht. Mhm. Also mit dem Pferdeblut können wir das gerne ausprobieren. Ich würde es einfach mal, ehrlich gesagt, ich würde es einfach mal probieren, weil... Äh, Mehr als nichts passieren kann, ja nicht. Ja, ich lache so ein bisschen so wahnsinnig. Was soll ja schon passieren? Ich meine, vielleicht sterben wir sowieso nachher. <lacht> Schade, das brauche nicht mehr. Ich brauche was zu trinken. Ich ziehe die Flasche rum aus der Tasche. Ah, das ist eine gute Idee. Ja, das Aber das klingt Idee. so nach einem Krankheitscocktail. Also, also, das muss doch voller Bazillen sein, was wir hier jetzt... Das, das ist, hier ist ja nicht. keine offene Wunde. Ja, eben. Es ist ja nur auf der Haut. Also... Ich bin ja kein Arzt. <lacht> Viel Spaß. <lacht> ja, dann los. Dann ich, ich, ähm, ja. Ich, ich würde es einfach mal ausprobieren, weil irgendwie haben wir nicht so wirklich andere Möglichkeiten. Ähm, wahrscheinlich wird es auch überhaupt nicht funktionieren, aber ich probiere es einfach mal, weil ganz ehrlich, dieses Buch trage ich schon seit Ewigkeiten mit mir rum und ähm, jetzt hätte ich mal die Gelegenheit, etwas daraus zu probieren. Haben wir einen. Ja, neugierig. <lacht> Alles explodiert. Ja. Ähm, haben wir irgendwas, wo wir das denn reinfüllen? Ähm, ich habe. Ich habe so einen Kulturbeutel dabei. Ich weiß nicht, ist das. Äh... Zahnpasta? Ja. ja, gut, das habe ich wahrscheinlich im Hotel, ne? Also realistisch betrachtet. Aber wir haben doch bestimmt. Haben wir nicht irgendwie was zu trinken dabei? So ein. Eine das ja, das ist äh, eine gute Idee. Du musst jetzt leider austrinken, tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, kann, ich kann die auch leer machen. Ich glaube, es reicht einfach, wenn man den Deckel der Flasche nimmt. Oder? Also den will man danach wahrscheinlich auch nicht mehr auf die Flasche draufsetzen, aber du hast ja eh vor, sie auszutrinken. Überholst Wobei das dann an, natürlich, ja. wenn es sich dann bessert, ist natürlich die Frage, liegt es am rum oder liegt es <lacht> an meinem Kleinzauber. Aber gut, okay. Ähm, ich würde dann einfach diesen Deckel nehmen. Es steht ja auch nicht, dass man jetzt, wer weiß, was für Mengen braucht. Und dann würde ich das einfach da zusammenmischen. Okay, ja, also wenn das cool für euch ist, dann könnt ihr das machen. <lacht> Wird ein bisschen seltsam gerade, ne? <lacht> ja, nein, ich würde es würde einfach machen. Mhm. Äh, das mischst du zusammen oder spuckst du dir aufs Bein? Oder die, Nein, äh ich, ich, ich mische das erst in diesem kleinen Rumdeckel. Alle, alle Zutaten. Nur dass es halt kein Vogelblut ist, sondern Pferdeblut. Okay. Aber vielleicht ist Pferdeblut ja noch viel magischer, nur kommt man nicht so leicht ran normalerweise. Außer man sticht einem Pferd einfach in den Hals. Ja, ja. Ist, äh Aus Versehen. Ja. Aus Versehen. Jetzt ähm, ich mir wohl das Messer ausgerutscht. Äh, gut, äh, du kannst das soweit vornehmen und ich äh, würfel mal auf ihren Glückswert. Okay. <lacht> das liegt nicht so gut. Ihr ja, habt mich aus Versehen angezündet. Das Bein entzündet <lacht> sich. Hält <lacht> ab. Also ja, nein, also ich würde es halt einfach da auftragen und dann das, diesen Spruch dazu sagen. Keine Ahnung, Ja, wie es ver ist, ist, ist, ist vermerkt. Ja. Die Würfel sind gefallen. Huh. Okay. <lacht> naja, es... Ja. Ich meine, das, das habt ihr jetzt auch erwartet, dass es plötzlich glüht. Das hat auch nicht geschadet. <lacht> okay, also wir halten fest, es passiert nichts. Ihr habt, Sand, ihr habt Sand, Blut und Spucke auf dem Bein gemacht. Also das, das ist jetzt nicht so... Huah! Oh, ich stand, stand in dem Buch meiner Großmutter. Ja, ja? dann, dann muss natürlich sofort deine Großmutter aus der Erde steigen. Hallo, alles Ich, ich habe sie mal, mal gesehen auf dieser Insel. Ja, das ich wollte gerade sagen. Also von daher <lacht> erschien mir das jetzt nicht mehr komplett abwegig nach allem, was schon geschehen ist. Ich möchte ich, einen Schluck von Evas Rum trinken. Ja, ich, hab's auf jeden Fall. Ich auch, ich auch. Ich gebe die Flasche weiter. Ich habe auf jeden Fall vermerkt. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, ähm, ich stütze sie und wir rumpeln mal wieder zurück zum Hotel, oder? Erstmal? Ja. Vielleicht haben die ja äh, richtige medizinische Versorgung. Also zum Hotel zurück. Ja. Ja. Das Philipp. Ähm, kurz mal gucken in meiner Tabelle. Ja, ihr kommt wieder an im Hotel Swart Philipp. und wieder ist in der Eingangshalle vordergründig niemand zu finden. Das Essen, was ihr dort vor, das, die Knieper, den Knieper-Eintopf da, das steht noch genauso da, wie ihr ihn da gelassen ah. habt, ist noch ein bisschen gereift. Also langsam wird es unappetitlich. Mhm. Äh. Ja. Und Wie ansonsten, spät ist es jetzt? Naja, das Rüberhumpeln und der Vorfall an sich, seid ihr so bei 13, 14 Uhr sowas. Echt? So früh noch? Okay. Ja, habt ihr auch in die Mittagszeit, seid ihr dann da rüber und dann habt ihr da geguckt, eine halbe Stunde vielleicht und dann seid ihr nochmal wieder zurück, also irgendwas zwischen 13 und 14 Uhr. Okay. Also ich würde vorschlagen, dass ich äh, versuche, mein Bein noch mal besser zu versorgen und dann alten, verwirrten Herren noch mal aufsuchen. Okay, können wir gerne machen. Ähm, wenn du das selber... Hattest du irgendwelche Ausrüstung noch bei dir spezielle, die das äh, begünstigen würde? Äh. Ja, ich habe mir jetzt mein Reisegepäck sage ich mal, nicht so richtig aufgeschrieben, nur das, was ich so in meiner kleinen Tasche habe, die ich mir rumtragt die ganze Zeit. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich wahrscheinlich ein Erste-Hilfe-Gedöns... Gut, du bist ja von Beruf Forensikerin, Gerichtsmedizinerin, also ist das auch nicht so weit hergeholt. Also wenn ich nicht bin du, ja vom Fach. Ja. <lacht> ähm, das beschränkt sich aber auf das Mindeste, also auch wenn du natürlich in der Medizin so weit ähm, bewandert bist, grundsätzlich. Hatten damals ja noch ist. Kokain gegen Schmerzen genommen? Also, ich vermute mal, die vom Fach vielleicht oder sogar noch ein bisschen länger als das normale Volk. Oder Morphium oder sowas. Ja, also so heavy jetzt, vielleicht dann jetzt nicht, aber du hättest ähm, du, äh, was, also eine übliche Bandage, Pflaster, sowas, so ein Kram hättest du dann da. Okay, also ähm, ich fahre jetzt mein Bein mal so weit, wie es geht. Also, erstmal fällt dir gnädigerweise auf, dass die Stelle taub wird, die dich vorher, da wo bei jeder Bewegung das wehgetan hat, dass diese Stelle nun taub ist? Ich, ich würde gerne nur einmal kurz einwerfen, ja. dass Forensiker eine Medizinausbildung haben. Also sie müsste eigentlich nicht nur oberflächlich wissen, was sie da gerade... Nö, sie, sie, sie ist, ja, sie ist ja. darin ausgebildet. Ja, ja, Gerichtsmedizinerin ja auch. Das okay. schon, also das, das, das kann sie schon, also wenn sie jetzt nochmal, also wir hatten noch keinen äh, Medizinwurf, aber du kannst da grundsätzlich vor allem mit der Ausrüstung, wenn du so ein, so ein kleines Basic-Paket hast, kannst du das schon versorgen, aber ansonsten ist, vor, ja. bevor du es überhaupt schon richtig versorgen konntest, ist diese Stelle halt taub geworden, das wollte ich damit äh, nur sagen. Okay, okay, okay, okay. Ja, okay. und mehr kann ich ja dann auch nicht machen, was? Nein, es ist äh, versorgt, das Gen wird vor allem dank des Taubheitsgefühls und dank deines äh, stetigen Grundkonsums, wo <lacht> ganz <lacht> gut äh, funktionieren. Ja, dadurch, um, dass wir jetzt den Deckel leider verunreinigt haben, ist die Flasche offen. Wir wissen, was passiert, wenn die Flasche offen bleibt. Sie <lacht> braucht bald keinen Deckel mehr. Richtig. Ja. <lacht> ähm, gut, aber grundsätzlich, du könntest gehen. Du bist jetzt in deiner Geschwindigkeit ein bisschen natürlich und in deiner Wendigkeit jetzt ähm, eingeschränkt. Und aus diversen die, Gründen. Aus diversen Gründen, aber du könntest mit den anderen wohl mitgehen, wenn sie ein bisschen darauf achten, dass sie nicht zu so schnell gehen. Laufen würde ich, würdest du dir aufgrund des Beines jetzt nicht empfehlen. Wie gesagt, es ist versorgt. Also das wird so jetzt, wenn du das normal nur belastest, nicht unbedingt schlimmer werden. Aber du wirst lange mhm. damit prahlen können, mit dem schönen Fleck. Okay, ein richtiger Pferdekuss. Ja. Ja. Ich würde gerne die Gunst der Stunde, dass niemand da ist und einmal hinter den Tresen gehen und okay. da in, in de, das Buch, was ich ja ganz am Anfang nicht reingucken durfte, wirklich, mhm. nämlich das Gästebuch, würde ich gerne mal reingucken, mhm. wer so aktuell da ist, ob ich Lisa irgendwo doch noch woanders finde. Du schlägst das Buch auf, auf. Es ist ein Lesezeichen auch vermerkt. Das ist auf die aktuelle Zeit datiert. Und auf, ihr seid da eingeschrieben. Nicht mit eurer Unterschrift, aber es ist vermerkt, dass ihr Zimmer bezogen habt. Okay. Du blätterst eine Seite zurück und siehst, dass dort der Name Lisa Hanselmann eingekehrt ist und dass eine Lisa Hanselmann auch nach drei Tagen wieder ausgekehrt ist. Wie lange ist das her im Vergleich, also wann sind wir angekommen im Verhältnis dazu? Ähm, warte, ich muss einmal dafür mal ganz kurz, ich hatte nämlich ursprünglich mal da, glaube ich, eine Zeit gesagt, dass es schon eine ganze Weile gewesen ist. Ich glaube, ein Monat oder sowas? Ne, zwei, bereits seit zwei Monaten weg, hat er uns gesagt. Hm. Und das stimmt äh, auch hastings. So ja, ja, genau, also das stimmt auch so mit dem äh, Buch überein. Ja, ja, das passt. Okay, das heißt, dazwischen hat er überhaupt keine Gäste gehabt? Nö, Das ist kein okay. Tourismuszentrum. Also das da ist. Da steht der Eintopf wahrscheinlich auch schon so lange. Oh. Der lebt bald schon wieder. Ja, der ist von Wilkewurst. Ich bin gespannt, wie dieser Witz altert. Wie lange wir Ja, ihn wahrscheinlich noch... altert er nicht so gut in einem halben Jahr. Oder er altert so gut, dass jetzt alle ja. sagen: Oh nein! Wann, wann, wann habt ihr diese Folge aufgenommen? <lacht> Okay. Und sehe ich sonst irgendwas hinter dem Tr was irgendwie auffällig ist? Irgendwie Briefe? Ähm, also, wenn ich schon mal da bin. Es sieht ein bisschen unaufgeräumt aus. Vielleicht irgendwelche Ritualdolche. <lacht> Knieper. Knieper. Ja. I love Knieper. Äh, äh <lacht> Ja, wäre auch schön. Nee, ähm, weiß nicht, du, was du dahinter findest, ist so ein. Ist so ein So ein, so ein Knüppel wohl, der hinter, der hinter dem Tresen versteckt wird. Äh, ansonsten Briefumschläge, Papier, Stifte. Ähm, was ist denn noch? Ja, äh, relativ belangloses Zeug. Okay. Ich habe das Gefühl, hier finde ich... Keine Informationen, die uns auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen könnte. Ach, also, oder? Soll ich auf irgendwas würfeln? Nee, nee, ich meine, du hast ja schon was gefunden, sonst finde ich. Ja, also die Tatsache, dass sie hier eingecheckt und wieder ausgecheckt hat, lässt hier nur den Schluss zu, dass sie entweder danach die Insel verlassen hat und tatsächlich nicht mehr hier ist. Hm. Oder zwischen Auschecken und Insel verlassen. Irgendwas passiert ist. Ja. Ähm, hat sie auch das Auschecken selber unterschrieben oder sieht es zumindest so aus? Oder? Äh, das, äh, es werden da seit langer Zeit keine, ähm, keine mehr unterschrieben. Also hm. ihr findet okay. weitaus weiter hinten im Buch findet ihr unterschriebene und äh, durchgängig unterschriebene Gäste, aber aktuell keine mehr. Hm. Vielleicht sind, sehe ich ungefähr ab wann das auf mit den Unterschriften? Das könntest du eingrenzen auf von vor anderthalb Jahren. Vor oh, anderthalb Jahren, okay. Und sehe ich, in welchem Zimmer ähm, Lisa war? Als sie hier gewohnt hat? Äh, deins. In meinem Zimmer. Dann sollte ich da vielleicht noch mal gucken. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Also, ich äh, bleib unten. Ich bewege mich jetzt nicht mehr, als hm. nötig ist. Dann, also, ich sehe es ist so erstmal alles okay, dann würde ich.. Äh den anderen kurz Bescheid sagen, dass, dass Lisa wohl in meinem Zimmer war und dass ich dort mich einmal noch mal etwas gründlicher umsehen möchte. Irgendwas, ob ich da irgendwas finden kann. Also nur fürs Protokoll, ich habe die offene Rumpflasche, in der noch ein bisschen was drin ist, in meinem Zimmer gelassen. Ich habe die nicht mitgenommen. <lacht> okay, ähm, du möchtest dein Zimmer noch mal genauer untersuchen. Dann. Genau, und jetzt? Aber ja. mit speziellem Blick darauf, ob ich irgendwie sehe, ähm, was Hinweise auf Lisa geben könnte. Dann hätte ich gerne eine Spurensuchprobe von dir. Ja, eine Spurensuchprobe. Moment. Ja. Ja, habe ich sehr gut geschafft. Dir. Also, du gehst durch den Raum, stellst dir vor, wie Lisa in diesem Zimmer, was sie wohl getan hat, was sie wohl alles in diesem Zimmer, wo sie sich bewegt hat, wo sie dran war, was da so passiert ist. Und dir fällt auf, dass an der Türe, am Türrahmen, Zwei Löcher, ungefähr auf Augenhöhe, sind wie von Schrauben oder Nägeln reingetrieben. Dir fällt ebenfalls auf, nachdem du das eine Fenster etwas genauer musterst, das mal auf und zu machst, dass... Ähm Auch, dass am ein, ein, ein, ein, ein Rahmen eine, ein etwas Abgesplittertes hat. Das siehst du aber auch nur, wenn du es aufmachst und ähm, reinguckst, als ob das irgendwie mal einen Schlag vom heftig zu- oder aufmachen ähm, bekommen hätte. Dann schaust du dir noch den Boden an. Da findest du... soweit nichts. Ähm... Und ansonsten schaust du oben noch mal auf dem Schrank nach und dort findest du neben einer Staubschicht nur, dass jemand da mal wohl etwas oben platziert hatte und es dann weggezogen hat. Das heißt, da ist in dieser Zone ist wohl dann nicht mehr ganz so viel Staub wie überall anders. Wohl macht hier nicht so häufig einer sauber gründlich. Überrascht. Hat das ungefähr Koffergröße oben lag? Also, wäre das naheliegend, dass das irgendwie von einem Koffer stammt? Ja, von einer größeren Tasche oder einem Koffer. Also das Ungewöhnlichste sind ja eigentlich die Löcher Augen, die scheinbar von Nägel stammen. Sind die so, so nebeneinander oder genau. eins links, eins rechts? Nee, okay. nee, die sind direkt parallel zueinander. Im, Im Türrahmen. Ja. Okay. Ich kann mir auch nicht erklären, was das sein könnte. Wie das mich das an irgendwas erinnert. Vielleicht eine, ein zusätzlicher Türriegel. Ah, okay. So eine Vorrichtung. Von außen? Äh, also, dass du dein Zimmer zumachen kannst, zusätzlich mit diesem Riegel. Okay, und also das, das okay. würde von der Höhe her passen. Kennst du aus anderen Zimmern, äh, wenn du mal, irgendwie eins, äh, mal irgendwo abgestiegen bist, dann hat man das unter Umständen halt auch mal so zusätzlich dran gehabt. Mhm. Okay, dann, dann nehme ich diese Informationen und teile sie den anderen beiden, wenn ich wieder runterkomme. Okay. Zähle von den, von den zwei Löchern und dem, dem abgesplitterten Fensterrahmen und. Äh, Also erstmal jetzt nichts, was darauf schließen lässt, dass ich habe kein Blut gefunden, ich habe kein, keine Form von, von ungewöhnlicher Gewalteinwirkungen oder so. Weiß ich nicht. So. Also als wäre sie hier gewesen und einfach tatsächlich wieder abgereist. Hm. Vielleicht machen wir uns was vor und hier ist gar nichts. Vielleicht, vielleicht suchen wir nach etwas, was schon lange nicht mehr da ist. Aber irgendjemand muss sie ja zur Insel, von der Insel wieder wegtransportiert haben. Also. Aber es kann oder will uns hier niemand was sagen. Ja, also ich glaube, dieser eine Mann ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die wir da noch haben, was zu bekommen. Vor allem, weil er ja auch von Dünenhexen gesprochen hat. Also dieses Erlebnis auf der Düne war ja, ja alles andere als normal. Ja. Was, ähm, ja. was ist der weitere Plan? Also ich würde sagen, wir besuchen ihn heute noch. Hm. Ja, vielleicht besuchen wir morgen den Gottesdienst. Was meint ihr? Hm. Und danach würde ich gerne abreisen. Ja, vielleicht sollten wir heute nochmal schon klären. Ähm, wann immer die Boote ablegen, also so zu welcher Zeit jeden Tag dann eine Abreise möglich wäre. Dass wir das schon jetzt mal wissen. Nochmal den Hafen runter. Ja. Ähm, habt ihr, wollt ihr jetzt im Anschluss gleich in der Innenstadt in die äh, Gasse gehen oder in die Schaluppengasse? Oder ich hatte das jetzt nicht so ganz bedeuten können. Ja, ja, also ich oder? hätte vorgeschlagen, erst zu dem und dann noch an den Hafen. Mhm. Das kam gerade vorhin nicht ganz an. Wohin? Äh, zu dem Mann, oder? Genau. Achso. Genau. Zu okay. Und dann Berner. an den Hafen später. Irgendwas, was ihr noch mitnehmen wollt? Nö. Okay. Mhm. Nee, ich, doch? Hab, ich hab meine, äh, meine <lacht> Waffe und mein Messer immer dabei jetzt mittlerweile. Ist, ähm, ja, ansonsten. Nee. Okay. Mein Schweizer Taschenmesser habe ich dabei. Ich sehe, dass ich ein Vogelbuch dabei habe. Ich würde gerne nur einmal ganz kurz abchecken, meine Zeichnung, ob mir äh, der Vogel was sagt, den wir ja auf der Klippe gesehen haben. Der, der Bastölpel. Mhm. Ob das irgendwas, ein, ein ungewöhnlicher Vogel wäre für die Jahreszeit oder so. Keine Ahnung. Nö, das passt. Also wenn du das, wenn du das so anguckst, ist das schon passig, auch dass da so viele sind. Und ähm, der, die sind schon sehr dazugehörig. Das stimmt schon. Okay, und der ernährt sich nicht von Schlangen? Äh... Also, dass ich da eine Verbindung irgendwie finde. Nee, von Schlangen ernährt er sich jetzt in dem Moment nicht. Also das, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Okay, okay, dann nehme ich das als einfache Info hin und dann... Alles klar. Komm ich mit. Okay. Ihr seid wieder in der Schaluppengasse. Das Wetter dieselig. Die Stimmung gedrückt. Die Gassen weitestgehend leer. Und weitestgehend heißt? Selten kommt euch mal eine einzelne drohende Gestalt mal mit einem Rucksack entgegen oder Ähm, weiß ich nicht, ähm, ein Mann, der irgendwie in, in, an seinem Hauseingang sitzt, sowas. Die haben wohl auch anscheinend nicht alle schrecklich viel zu tun. Und ihr steht vom Haus von Herrn Halunsen äh, in der Schaluppengasse ähm, und alles sieht noch so aus wie am ersten Tag von außen. Ja, ich äh, würde an die Tür klopfen. Okay. Du klopfst und ein frisch aussehender Herr Hallunsen tritt an die Tür, guckt durch ein, äh, guckt hindurch und äh, öffnet dann die Tür. Er hat äh, ordentliche Klamotten an Ähm, er blickt euch alle drei freundlich an und sagt dann: äh, Guten Tag, wie kann man euch dreien denn helfen? Äh, hallo, äh, erinnern Sie sich noch an uns? Äh, helfen Sie mir mal auf die Sprünge? Äh, ich hatte Ihnen eine Flasche rumgeschenkt. <lacht> Ah, ah, ach ja, Dankeschön. Da, da wollte ich mich noch für bedanken für die Flasche. Das stimmt. Äh, die war sehr gut. Wir wollten ja, sie, sie dann ja nochmal besuchen. Ähm, wissen Sie noch? Äh, ja, ja, ja, natürlich. Ach, kommen Sie doch rein. Natürlich. Ich äh, wollte sowieso äh, gleich ähm, Mittagessen aussetzen. Äh, da, kommen Sie doch dazu. Was gibt es ja. denn? Ja, nun, äh, wir haben äh, aktuell, äh, ja, sie die wissen das ja mit den Kniepern und äh, das, ähm, ja, es gibt jetzt wohl Knieper-Eintopf. Naja, immerhin frisch. Ja, mich, oh, ja, ja, so immer, immerhin frisch gekocht. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Bitteschön, bitte schön. Er geht, ähm, macht die Tür weiter auf, bittet euch mit einer Geste hineinzukommen. Und ähm, wo ihr schon die ersten Schritte reinsetzt in die Wohnung, seht ihr, dass es sehr aufgeräumt aussieht. Und ähm, es riecht nicht mehr eindringlich nach dem Leder, was ihr bei eurem ersten Besuch so hattet. Ähm, ja, es sieht wie gesagt sehr aufgeräumt aus. Er hat auch eher eine gestreckte Haltung. Nicht mehr so eine gebückte Haltung, wie er den ersten Mal getroffen hat. Und er, für 60 Jahre hat er sich dann doch ganz gut gehalten. Als sie an ihm vorbeigeht, fällt euch das so auf. Ja, gut sehen sie heute aus, Herr Halunsen. Ja, das war wohl, ach, wir sagen hier auf Helgoland, äh, manchmal wird man überraschend krank. Dann muss man sich wieder hinsetzen und nun unsere Spezialität ein bisschen zu sich nehmen und ein bisschen Bettruhe und schwitzen. Das, Knieper, das Knieperfleisch hilft Ihnen, wenn Sie sich unwohl fühlen? Ach ja, ja, das ist wie äh, Hühnerbrühe. Wie Hühnerbrühe ist das? Okay. Ich äh, jetzt sieht so bitte, ein bisschen angeekelt, das Gesicht. Setzen Sie sich einfach in die Küche, ich komme dazu. Setzen, nehmen Sie sich einfach einen Platz... Nehmen Sie sich ein Glas Wasser, ich bin gleich dabei. Ja, gerne. Er deutet in einen Nebenraum, eine ähm, aufgeräumte Küche, wo, ein, äh, wo drei Schemel stehen und ein einfacher Küchentisch. Ähm, und äh, ja, da stehen halt äh, simples Porzellan, nee, nicht Porzellan, Holz, ähm, Teller, ähm, ja, doch, wobei Porzellan hat man zu der Zeit auch schon gehabt, also einfaches Porzellan. Es ähm, ist, ist wirklich auf dem Herd ein Topf, auf dem vermutlich vom Geruch her wirklich eine Kniepersuppe oder dergleichen äh, gerade köchelt. Die Schemel sind einfach äh, und es ist relativ hell und freundlich in dieser Küche, vom Licht her. Herr Lunsen verschwindet in einem Nebenzimmer. Okay. Aber es ist schon ungewöhnlich, dass er, dass er von Knieperfleisch so spricht, als wäre das seit Jahrhunderten ein Heilmittel. Seit, seit wann, wir müssen ihn unbedingt gleich mal fragen, seit wann Knieperfleisch so, ja. so populär wurde. Das würde ich auch ist das, gerne wissen das ist ja so anderthalb Jahre her, oder so. <lacht> er ruft dann rüber. Äh, kann ich euch noch was mitbringen aus dem Vorratslager? Was haben sie denn da so? Ja, äh, bra brauchen sie noch etwas zu trinken, oder äh, haben sie noch äh, irgendwas zu, zur Suppe? Sie Warum waren gestern so nett zu mir, da muss ich mich doch arrangieren. Haben, haben sie, sie <Slech>. vielleicht ein bisschen Zwieback ja. oder so? Oder irgendeine Art von Brot? Ihr hört es rumpeln und pumpeln in diesem Vorratsraum. Als ob er gerade wild sucht. Hm. Und <lacht> er kommt zurück mit einer Flasche Rum und etwas... Ähm, ja, es, ist, es sieht so aus wie so ein, so, ein, so ein Zwieback am Stück, was man erst irgendwie schneiden müsste. So sieht okay. das aus. Aus Kniepermehl zufällig? Oder das kannst du, das daran, daran müsstest du lecken, um das festzustellen. Okay, also <lacht> man kann nicht eindeutig erkennen, ob es... Nein, da ja. guckt keine Schere raus, nein. Okay. Ähm... Ich. Ja, hätte... vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Eva, ich hätte mal gerne eine Probe von dir. Mhm. Und zwar auf. Idee. Mhm. <lacht> ja, ich habe nur 100. Was hast du? 100. 100. Oh, okay. Schwierig heute. Der Alkohol das steigt. Aber auch der, einfach nicht mit den Würfeln. Der du hast ja eine schöne Kindheitserinnerung verloren. Der Alkohol schlägt voll durch inzwischen. Du hast dir über den, über den Tag so viel Anstrengung geleistet und so viel, so viel, ähm, irgendwie auch Verwundungen anscheinend ja über die Zeit schon zugefügt. Äh, ja, mein körperlicher Zustand ist nicht mehr der Beste, um ehrlich zu sein. Das schlägt echt gut durch und du ähm, merkst, wie deine Wahrnehmung nicht so die Beste mehr ist und ähm, musst dich mehrfach schütteln, damit du nicht äh, irgendwie äh, mit deinem Kreislauf zusammensackst. Und das muss ja, so offensichtlich von dir, von dir geben. Also, irgendwie geht es mir nicht so gut. Ich klammer mich so am Tisch ein bisschen fest, um nicht vom Schuh zu fallen. Oh nein. Oh, äh, soll ich euch. Ich, äh, äh, ich. Soll ich. Ja, was machen wir denn mit eurer oh, ja, guten Freundin? Ihr habt mir doch gestern so, so gut geholfen, als ich äh, krank war. Ähm, Haben Sie vielleicht einen Kaffee oder sowas? Ja, ja, ja, ja. Ich, äh, ich schau mal. Und er stellt die Flasche rum und den Zwieback und verschwindet sofort schon wieder. Vielleicht hilft ein bisschen Koffein und Zucker, so ein bisschen den Kreislauf wieder hochzukriegen und ja. nüchtern zu werden. <lacht> und sehen, ja? sehen wir eigentlich irgendwas in der, in der Küche, was, um was euch komisch vorkommt? Ja, also ich, wenn wir da schon so sitzen und immer warten. Mal, mal so gucken. Diese Küche sieht aus, als ob darin gar nicht mal so viel passiert. Oder sie wird sofort immer super aufgeräumt. Aber ähm, das ist schon der Hausstand hier. Also das auch in der Küche fügt sich nahtlos in das Ganze ein. Okay. Herr Halunsen. Kommt wieder um die Ecke und äh, hat in seiner Hand eine, eine Art kleine Fiole und meint, ah, oh, ich, ich hatte Kaffee, war leider alle, wir müssen warten, bis das nächste auch aufgesetzt ist, aber ich habe hier etwas Riechsalz gefunden, vielleicht bringt das eure äh, äh, Freundin wieder auf Trab. Und äh, er geht um euch herum und... Äh, Will ihr dieses, dieses, ähm, dieses Riechsalz irgendwie, macht diese Fiole auf und will sie so gleich unter die Nase halten? Und ich. Ich, ich ziehe den Kopf erstmal weg, weil ich ungern mein, meine Nase in Sachen stecke, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Äh, Luisa, ich hätte gerne eine verborgene Erkennprobe von dir. Ich 44 habe ich geschafft. Ja, als sich der Herr Lunsen rüberbeugt ähm muss das etwas genauer und er spricht irgendwas, also er, er verwickelt irgendwie ungelenk in ein gespräch so, dass sie doch dass sie das doch mal probieren soll und sie ist immer nur so kurz aber du hast das gefühl dass irgendwas mit seiner mit seinem mund oder mit seiner zunge oder mit dem wie er, wie, wie, wie er mit seinem wie er spricht also vom, von der bewegung her dass es irgendwie betäubt aussieht oder Zu langsam, sowas, dass es irgendwas nicht passt. Er leckt irgendwie. <lacht> also habe ich das Gefühl, er, ich höre ihn, obwohl seine Mundbewegung sozusagen nicht hinterherkommt? Ähm, weil so einen leichten Sprachfehler hat er ja schon die ganze Zeit gehabt. Es ist, viel, es ist vielleicht zu groß oder, oder betäubt oder ungelenkt, Okay. Ja. Habe ich, also sagt mir das irgendwie, dass... dass so als, als hätte er nur ein, ein, eine Maske an oder sowas. Als wäre er irgendwie sehr gut maskiert und deswegen würde das. Klingt es so, als, als würde er irgendwie langsamer sprechen oder schwerfälliger sprechen? Er hat seine, seine vielleicht seine, ähm, seine Mundpartie oder die Muskeln alle nicht so ganz unter Kontrolle. Wie als ob wenn es wirklich gelähmt ist. Also wenn es sieht so aus, wenn, wenn man selber ja mal beim Zahnarzt war oder so, dann merkt weiß man ja, wie das dann sich so gelähmt anfühlt und dass man das ja, nicht so ganz. Ja. Ist das so schlaff irgendwie. Und das wirkt so ein bisschen so. Ja, aber also. Aber ich meine, er ist ja schon ein bisschen älter und so. Also ich habe das, ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was so besonders. Also ich meine, er kann das ja auch, er kann ja mal einen Schlaganfall gehabt haben und deswegen so sprechen oder so. Also es, ich wäre jetzt noch nicht, habe jetzt noch nicht das Bedürfnis, da jetzt irgendwie einzuschreiten. Er hält Ava erneut diese Fiole mit Riechsalz unter die Nase. Ich würde es ihm gern aus der hand nehmen um das selber zu kontrollieren sozusagen und er meint dann zu dir als als du seine die Fiole oder seine hand ergreifst nee ich fasse ihn nicht an ich will nur dieses Fiolending haben und er meint dann riecht das jetzt und versucht oh. Oh, dir Gott. dieses Dieses, diese fäuligen Inhalt ins Gesicht äh, oder auf deinen Körper zu Falls schütten. Schaut Sie mal, äh, das muss sie doch selber entscheiden. Okay? Ja. Ich würde gern in den Polizeigriff gehen. Ich möchte den Mann fest halten. Oh, okay, okay. Es ist übergriffig. Ich habe das ja, Recht stimmt. auf meiner Seite. Okay. Dann hätte ich mal gerne eine... Ach, hast du denn eine kannst du denn hier, was, was kannst du denn alles? Was ist das denn als <lacht> <lacht> Polizei? Bock <Ja, gut. lacht> Bockgriff da noch. Es ist ja, es ist ja weiß ich, also ich weiß nicht, ob es sowas wie Nahkampf wäre, das wäre jetzt nicht meine Spezialität, aber soll, es, äh, soll es was, was rohes sein oder mit Finesse? Ich, ich, ich würde ja sagen eher mit Finesse. Ich meine, es ist ja, es muss ja nicht viel Kraft sein, so ein Polizeirefund, man muss ja nur wissen, wie man einen die Hand irgendwie ruckartig nach hinten bewegt und dann festhält, dass, das, dass der sich nicht mehr richtig bewegen kann, sozusagen. Hm. Ähm, weiß ich, wäre das Geschick oder sowas? Oder. Ich, ja, dann mach, mach doch mal einen Geschicklichkeitswurf, ob du mit wenig Kraftaufwand ihm den Arm so verdrehen kannst, dass, er, äh, dass du ihn quasi unter Kontrolle bringen kannst. Ja, habe ich geschafft, mit 19. Du springst auf und während er da so unwirsch wird, packst du sein Handgelenk, drehst es ihm hinter den, hinter den Rücken und da, wo sonst der Widerstand ist, der einen Arm, also der dann Schmerzen verursacht und der den Arm dann halt in dieser F F Position fixiert, drückst du den Arm in einer mühelosen Bewegung einfach in eine extrem unnatürliche Position, sodass oh. von hinten seine sein Finger quasi schon, dass er sich selber rundherum an, in den Nacken packen könnte. Und er schreit aber nicht auf, sondern er dreht sich um und greift äh, und, und versucht dich offensichtlich zu beißen. Zu beißen? Äh, ich greife schnell nach meiner Tasche und ziehe das Skalpell. und Ich ziehe meine Waffe. Ich will ihn damit bedrohen. Ich oh. versuche ihn... Am, so am Kopf zu, also so zu fassen, dass ich ihn von mir weggedrückt halte. Und oh, und dann müssen wir schon wieder Aufnahmen stopp machen. Oh nein. Nein, Jetzt. nein, nein. Ach oh Mann. <lacht> oh mein Gott. Ich will mal nur kurz fürs Protokoll sagen, ich kriege meine Hand auch so weit hinterdrücken, dass ich mir selber quasi in den Echt? <lacht> was ist denn hier? Ja, ja was bist du denn für ein Wesen? <lacht> Knieper! Einmal in den Nacken greifen? Wie heavy. Nee, von, nein, nein. Nicht, nicht. Du, machst, also du hast die Hand so ausgestreckt und versuchst dich dann so hinten am Rücken zu kratzen. Und ja. ich komme ich komm da so zwischen die Schulterblätter, aber ich komme nicht höher. Nee, das komme ich auch nicht. Und, und, und es ist so, dass Luisa den Arm so hoch gedrückt hat, dass es einfach immer höher gedrückt ist. Äh. Ohne irgendein Problem. Nee, also das geht bei mir tatsächlich Oh Gott, also seit, seit ich am Rücken tätowiert bin, bin ich sehr gelenkig. Was? Wo ist ja, denn da der Zusammenhang? Hab, dass ich mich selber eincremen musste. Ah, ah, so. Ja. Ja, stimmt, der Mann ist einfach nur tätowiert. Alles normal, okay. <lacht> bei der nächsten Folge erfahren wir, was eigentlich bei dir los ist. Ja. <lacht> so viel was, ist mit, was ist mit dem Mann?